Téridő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Fenyékig nyílik, és látszik lent a mély, tengervirág, az iszap bevon, a vízi vaklomb, mely zöldelni fél. Shelley óda a nyugati szélhez. Shelly néhány sorát kölcsönvéve köszöntöm hallgatóinkat. Tegnapi műsorunkhoz hasonlóan ma is baktériumok és más sejtes szintű szerveződések világának kevésbé ismert mélységeibe tekintünk. Mit jelent a kommunikáció, az igazmondás, hazugság, megtévesztés, manipuláció, ezek az emberi társadalmunkból ismert fogalmak az élet alacsonyabbnak tartott szerveződési szintjein, a baktériumoknál vagy éppen a saját szervezetünket felépítő sejteknél. Magyar kutatók beszélnek a nemzetközi élvonalba tartozó új módszereikről, melyek eredményeiből az emberi társadalom, környezetvédelem vagy egészségügy számára vonhatók le fontos tanulságok. A mikrofonnál a szerkesztő gózonákos. Elsőként Pongor Sándor bioinformatikust hallják arról, milyen genetikai adottságok határozzák meg azt, hogy a baktériumoknak sikeres közösségük építéséhez szorosan együtt kelljen működniük egymással, vagyis hogy kommunikálniuk kelljen. Érdekes módon ezek két osztályba sorolhatók ezek a együtt élésnek a gényei. Az egyik a kommunikáció, a másik a kooperáció. Kommunikáció az azt jelenti, hogy egy baktérium termel egy jelet, amit egyrészt saját maga is érzékel, másrészt az ő fajtásai is. A baktériumok kvázi létszámellenőrzést tudnak tartani, ugyanis hogyha ebből a jelből elég sok van, elég sok már jelen, akkor tudják, hogy most már elegen vagyunk. Nagyon sok olyan feladat van, amit egy sejt nem tud megoldani. Például meg kell egy növényt fertőzni. Hát akkor, akkor be kell jutni a növénynek a érzékeny részeihez meg kell emészteni a külső burkát ezeknek az organizmusoknak, akkor az enzimeket kell termelni. Na most enzimeket nem lehet csak úgy ok nélkül termelni, mert nagy energiaköltséggel járnak, éhen halnának a baktériumok, hogyha állandóan enzimet termelnének. De. de viszont egy kisköltségű jellel ők ezt meg tudják állapítani, hogy most már elegen vagyunk ennek a feladatnak az elvégzéséhez. Tehát a kooperáció kell ahhoz, hogy megoldjunk egy feladatot. Egy baktérium az úgy vegetál magában. De hogyha megérzi, hogy már sokan vannak, akkor tudja, hogy ő neki esélye van, valamiféle tápanyagot megszerezni. Na most kérdés, hogy ez hogy van áll? A tengervizben például lebegnek a baktériumok, és nem is nagyon találkoznak másokkal. Tehát hogy van, hogy mégis találkoznak? A tengervizben lebegnek szerves hulladékok, annak a felületén azonban összetalálkoznak a baktériumok. És mikor ott vannak, elkezdenek enzimet termelni, megemésztik az illető szerves hulladékot. Enélkül a tengerek már régen meghaltak volna. Gondolni kell a nagy texasi olajkijömlésre, amikor mindenki azt hitte, hogy itt a világ vége, és évek múlva megérzték, hát. Annak az olajnak a döntő hányada eltűnt? Fölmerül a kérdés, hogy ki adja le az első élet, és ki dönt a baktériumok közül például arról, hogy egy növényt megtámadjanak-e vagy sem, egy tengeren úszó hulladékot vagy, vagy szennyeződést eltüntessen-e vagy sem egy ilyen baktérium közösség. Hogyan dőlnek el ezek a kérdések? Érdekes dolog, mert még az állatcsordákban mindig van vezéregyéliség, baktériumoknál nincs ilyen, hanem az összes baktérium egy kis intenzitással termelje le. Tehát én úgy mondom is, hogy itt vagyok, de nem nagyon kiabálok, mert akkor még ugye megfázom, és ugye meghalok. Na most, hogyha ebből a csendes jel. Elzésből. összejön annyi jelanyag, hogy ennek megemelkedjen a szintje, akkor a emelt szint kiváltja az enzimtermelést. Tehát ez egy kollektív döntés. Szokás ilyen raj intelligenciáról beszéldi, hogy a sok sejt együttesen járul hozzá a döntéshez, hát olyan, a sok sejt együttesen kitapasztalná a környezetet, és ennek alapján közös döntést hoznának. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egységben az erő... Ez egy ilyen egységben az erő típusú döntés, mert ugye minden sejt azért egy kicsit más környezetben van, és hogyha úgy néz ki, hogy ez a környezet elég jó, akkor történik valami. A kooperáció pedig nagyon érdekes, mert az néhány egyszerű feladatra irányul. A tápanyag megszerzés az egyik. Viszont ott van a hely megszerzés is. Tehát tipikus kooperáció, mikor a baktériumok elkezdenek egy ilyen felületaktív anyagot, egy síkos anyagot termelni, ahhoz, hogy ők azon előre csúszva, kolonizáljanak egy, egy felszínt. A tenger alatti alkalmas felszínnek nagy részét a baktériumok be szokták borítani. Ez az, Shakespeare azt mondja, hogy éri dús csodás tengeri elváltozás, hát ez az, mikor, mikor beborítják ezek a színes baktérium a elsüllyedt hajókat. Apát ötölnyi mélybe pihen koráll csontjaiból, Igaz gyöngy szemeiben, és így semmilyen szét nem omol, hanem éri dús csodás tengeri elváltozás. Shakespeare a vihar Babics Mihály fordítása. szintén nagyon elterjedt a természetben, hogy a helyet meg is kell tartani. Hogyan tartjuk meg a helyet? Úgy, hogy a sejtek kiválasztanak egy borító anyagot, tehát a határaikat szépen kijelölik. Bezárják magukat egy ilyen kamrába, úgy néz ki, hogy az a baktérium szőnyeg, ami keletkezett, az többet nem olyan puha, mint mi gondolnánk, hanem egy kérek borítja. Egyrészt egy félig zárt környezetet alakít, vagyis magyarul ott bent az anyagokból nagyobb koncentráció lehet, az nem hígul el, nem viszi el a tengeráramlása. Másik az, hogyha jönne mondjuk egy másik sejt, aki antibiotikumot termel, az ellen megvédi. Tehát tulajdonképpen az élettér körülhatárolása az egy abszolút természetes dolog az összes baktériumnál, és így kialakulnak olyan telepek, tehát ezek a kéreggel borított telepek, amik bent már elég állandóak. És itt már differenciálódhatnak, többféle sejt is megszokott, jelenni, tudnak befogadni sejteket, de nem nagyon sokat. Csak szépen, lassan tudnak ehhez csatlakozni ezekhez a kolóniákhoz külső sejtek. Ez azért nem annyira meglepő, hiszen mi sem tudnánk magunkban élni. Hát ugye mi nem tudunk cipőt gyártani magunknak, ugye elmegyünk a boltba és veszünk. Tehát mi egy végzetesen differenciált környezet vagyunk, de a baktériumok is, is tudnak ilyen differenciált környezetet élni. Tehát ezekben a kéregel ellátott biofilmekben, ahogy ezt szokták nevezni, csatornák alakulnak ki, amelyeken a Külső víz államlik át, ahol a új oldott oxigén jut be, ahol a mellékterbikeket kimossák? És ezeknek a közvetlen környezetében pedig specializált sejtek kezdenek megjeleni. Tehát teljes városok alakulnak ki, amik legalább annyira bonyolultak, mint a mi városaink. Mitől függ az, hogy ezekbe a városokba kiköltözhet be, hogyha már ennél a képnél maradunk. Hogyan változtathatja egy ilyen baktérium közösség az összetételét, a baktériumvárosa lakóinak a számát? Szóval milyen állampolgárságí vagy? Hogy céhes vizsgát kell tenniük? Kétféle betelepülő, vagy kétféle külső, tehát más formájú sejteket kell elképzelnünk. Egyiket, amiket mondhatnánk belső ellenségnek, mondjuk, hát ez egy dramatikus elnevezés. Ha bizonyos sejtek mutálódnak, elvesztik bizonyos génjeiket akkor olyan falánkak lesznek, hogy felennék a tápanyagot a többi elől. Azért, mert ezek a kooperációs tulajdonságai valamiért elvesztek. Ilyen falánk baktériumok ellen védekezni kell. Igaz, hogy a környezetben meghal az összes sejt, tehát ez mondjuk egy elég tragikus védekezési módszer, de ezek a csaló sejtek, ezek a sejtek nem tudnak megélni. Tehát a belső káros mutációk ellen van egy kegyetlen, de nagyon hatásos védekezés. Na most a külsők ellen is van védekezés. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek a sejtek, akik jelen vannak, ezek többféle kémiai anyagot termelnek. Ezek részben antibiotikum hatásúak, részben csak kicsit mérgezőek, tehát sokféle hatásuk van. Most egy ilyen komplex, vegyület együttes ellen egy újonnan jött sejt nem tud védekezni. Hogyan lehet a kommunikáció, jelek, információk küldése védekezési eszköz? Juhász János, bioinformatikus doktorandusz hallgatót halljuk. Az egyik példánk a bélflóra, amit nagyon sokféle baktérium alkot, akik nagyon bonyolult működéseket végeznek. És ugyanakkor ez egy olyan közösség, ami folyamatosan változik, cserélődik, mert a táplálékkal, amit, amit megeszünk, nagyon sok baktérium is a szervezetünkbe kerül. És ezek a baktériumok általában az immunrendszerünkkel nem is kerülnek már kapcsolatba, mert már a bélflórán elpusztulnak. Pont ezért, mert ez a nagyon komplex közösség nagyon sokfajta anyagot termel, és ez a sokfajta anyag lehet, hogy olyan piti mennyiségben, nem is káros egy másik sejtre, de ennyi picit káros sokfajta anyag, már túl idegen környezet, amik a táplálékban vagy a levegőben lévő baktériumok számára, hogy megéljenek. Tehát egy olyan sejt, akinek fogalma sincsen arról a környezettől, soha nem szokott hozzá, ami mondjuk a béltraktusban van, nem tudott megélni. Viszont egy olyan baktérium, aki hasonló közegből jött, hasonló sejtek között élt, az meg tud telepedni a bélflórában, tehát a baktériumvárosba az költözhet be, akinek vannak ott már ismerősei, vagy aki ismeri az ottaniaknak a nyelvét meg a szokásait. Elsősorban ez volt a kiseteiknek az egyik nagy tanulsága, hogy az idegeneket a bélflóra nem tűri meg, az idegenek nem tudnak ott megtapadni, ismerős sejtek viszont jóval nagyobb eséllyel. Van ebben a közösségben olyan baktérium, amelynek a feladata az azonosítás. Itt is van esetleg valami Specializáció? Itt is hasonló, mint, mint hogy mi ki kezd először jelet termelni, meg ki irányít. A baktérium közösségekben nincsen egy vezető, hanem mindig sejt termeli a maga azonosító anyagait, amiket a környezetbe kiszór. És a sejt, aki bejön, egyszerűen azt érzékeli, hogy ha túl sok idegen anyaggal kerül kapcsolatba, ezek picit hasonlóan hatnak, mint az antibiotikumok, amiket egy gyógyszerként szedünk, de sokkal, sokkal kisebb mennyiségben. Ez a sok idegen anyag egyfajta stresszabaktériumnak, és egy bizonyos és ezt túl sok idegen ingert már nem tud elviselni. Tehát semelyik sejt nem írtja ki direktben a bekörül idegen sejtet, csak mindegyik jelzi, hogy neképpen milyen eszközei vannak, mit termel, ő miket szokott csinálni, és az idegen sejt egyszerűen szóval nem képes ennyi idegen anyagot maga körül elviselni. Kéri György, a Szemelvesz Egyetem és a Wikem biokémikus professzora a sejtek közötti jelátvitelnek, a jelátviteli hibáknak, ahogyan ő fogalmaz, a sejtek hazug jelzéseinek és az ezekből levonható gyógyítási módszereknek, terápiáknak a kutatója. a molekuláris biológia oldalról akarjuk nézni a dolgot, a mutációk mellett van még egyszerűen olyan is, hogy a sejt sejt közötti kommunikáció romlik el. És ez az elromlás, ez különböző okokra vezethető vissza, úgynevezett metabolikus problémákra is, tehát a tápanyagoknak a problémájára is, hogy az anyagok, amiket a sejt kap, az esetleg olyan jeleket generál a sejtben, amit ő idéző elbetébe értelmez. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a, a rák, a krónikus gyulladás, ami a betegségeknek a döntő részének a hátterében van. Tulajdonképpen azt kell mondani, hogy a súlyos betegségek hátterében 90%-ban mutációk vannak. Ezeknek a mutációknak a kommunikációs hibáit a hazugságait, ahogyan eddig beszéltünk róluk, hogyan lehet a gyógyításban kiküszöbölni? Hogyan lehet, ha úgy tetszik, jobb belátásra bírni egy hazudni kezdő sejtet, visszaterelni, téríteni az igazmondás útjára? Sajnos, ahol már mutáció van, ott nem igen lehet visszaterelni. Ott sajnos mondjuk ezeket a mutánsejteket, konkrétan például a tumorsejteket, nincs más esély, mint el kell pusztítani. A tumorterápiának a nagyon nagy esély, ami most egyébként nagyon nagy áttörés a tumorbiológiában, az az, hogy beazonosítsuk, Ezeket a mutánsejte. Itt ez azért nagyon fontos, mert egy tumorsejtben egy normál sejthez képest több száz gén kifejeződése változik meg. És nagyon sok sejtben, nagyon sok fajta mutáció lehet. De ami kiderült, most az elmúlt két évben, hogy igazából egy elég jól megfogható szám, konkrétan úgynevezett drivergének, egy a világhírű amerikai rákutató azonosította be őket az ünvezett drivergének, 138 drivergén van csak. Egy adott emberben, betegben sosincs több, mint 8 hibás drivergén. Ez már megfogható szám. Ha be tudjuk azonosítani ezeket a drivergéneket, akkor ezek úgynevezett tumoros utakat regulálnak, akkor ha ezeket az utakat le tudjuk átolni, el tudjuk pusztítani ezeket a mutáns sejteket. Sajnos itt nincs más esély, itt nem tudjuk ezeket rábeszélni, hogy legyenek jók. Ezeket a driver génekben mutáns sejteket el kell tudnunk pusztítani, és akkor viszont a tumor gyógyíthatóvá válik. Tehát az eltávolítás nem is feltétlenül csak műtétet jelent, ugye? Nem, nem. Ez, ez az úgynevezett célzott, egyére szabott terápia. És ez most a, a jövő ígérete, egyébként ez túlmegy a tumor terápián, hogy mintát kell venni a betegből, be kell azonosítani, hogy milyen driver génjei vannak. Jelenleg ismerteink szerint maximum 12 jelátviteli úthoz kapcsolódhat, tehát ezek elég jól megfogható dolgok. Egy adott betegben, ha van négy driver gén, akkor erre a négy driver génhez kapcsolódó jelátviteli utat kell tudni gátolni, és ha mind a négyet gátolni tudjuk, sokszor elég, a at gátolunk belőle, akkor a tumor sejt elpusztul programozott sejthalállal, úgy mondjuk ezt. Tehát ez egy egyénre szabott terápia, angol szóval ez a Precision Medicine célzott terápia. Tehát be kell tudni azonosítani a drivergéneket, és a drivergéneket kapcsolódó jellátvítőt gátolni, és akkor a tumorsejtek elpusztíthatók. És az egyetlen esélyünk az az, hogy az összes tumorsejtet kinyírjuk, mert különben mindig rezisztencia alakul ki. A ma ismert tumorális gyógyszerek 95%-a ellen előbb vagy utóbb rezisztencia alakul ki. Tehát csak az az esélyünk, hogy az összes tumorsejtet elpusztítsuk, és akkor nem tud rezisztencia kialakulni. Berecki Judit, a Debreceni Egyetem evolúciós állattani és humánbiológiai tanszékének biológusa egy speciális baktériumot, a volbahiát kutatja. A volbahia baktérium különleges manipulációs képességekkel bír. Befolyásolni tudja az általa megszállt, megfertőzött gazdaállat szaporodását, a következő generációk nemét, ivararányát. Ezt a manipulációs képességét az ember, ha alaposan megismeri, akkor akár saját céljaira, gyógyításra, környezetvédelemre is felhasználhatja. Igazából nem látó előre, csak vannak neki különböző stratégiái, amiket bevet. Ez a kapcsolat, tehát a volbakia meg a gazdája között, az mindig egyedi. Mert ez nagyon függ ugye a gazdától is, a gazdának az immunrendszerétől, mennyire ellenálló, mennyire engedi be a volbakját, vagy esetleg mennyire engedi át a következő generációjába. Tehát itt gyakorlatilag mindig egyedi esetekről van szó, különböző stratégiák vannak, olyanok, amelyek bejönnek, mások nem jönnek be, és gyakorlatilag azok, akik sikertelen stratégiát folytat azok kiszelektálódnak a populációból. Tehát ez nem egy előrelátás, hanem ez az evolúciónak, illetve a természetes szelekciónak a lényege, hogy aki nem sikeres, az eltűnik. De itt ugye nem egyedekről van szó, tehát nem arról van szó, hogy egy-egy baktérium próbálkozik, hanem itt arról, hogy egy baktérium társadalom, ha úgy tetszik, egy baktérium közösség, amelyik él mondjuk egy lepkében. Igen, gyakorlatilag az is előfordul, hogy különböző Wolbachia törzsek versengenek egymással, és akkor próbálják meghódítani az adott rovart. És próbálnak. Próbálnak terjedni, pontosan ezért igyekeznek befolyásolni a gazdának a szaporodási rendszerét, olyan módon, hogy az előnyös legyen az ő számukra, hiszen az anyai leszármazási vonalak útján jutnak tovább. És nekik az az érdekük, hogy a gazda populációban minél több nőstény utód keletkezzen, hiszen rajtuk keresztül tudnak terjedni. De ez nem vezet oda egy idő után, hogy túl kevés hím lesz az adott populációban. Nem gátolják aztán saját maguk több generációs továbbélését azzal, hogyha ennyire lecsökkentik. A hímek ez adott esetben káros lehet, de éppen a másik manipulációs mechanizmusuk ezzel kapcsolatos, ez az úgynevezett male killing, Tehát konkrétan ők bizonyos rovarok esetében azt csinálják, hogy a hím utódokat elpusztítják. Ez a pusztulás ez leggyakrabban az embryonális fejlődés alatt történik, és például olyan rovaroknál fordul elő, mint a katicák, amelyek csomókba rakják le a petéiket. Ezeknél természetes körülmények között is egyébként előfordul, hogy a hamarabb kikelő egyedek, azok megeszik a még kinemkelt társaikat. Hogyha van egy ilyen volbakjával, egy ilyen mélkiling típusú volbakjával fertőzött rovarunk, akkor elpusztulnak az embrionális fejlődés alatt a hím utódok. A kikelő nőstény utódok azok megeszik ezeket az elpusztult hím egyedeket, és ez gyakorlatilag ezeknek a nőstényeknek a életképességét, szaporodóképességét növeli. Ráadásul ugye így csökken a megmaradt nőstények közötti kannibalizmus veszélye, de meg egyáltalán lecsökken a versengés egy az utódai között. Tehát ezek az előnyök, amik ezzel a típussal járnak. Azt értem, de hát, hogyha nem lesz egy idő után hím, amelyik ugye a megtermékenyítésben részt vegyen, nem áll meg akkor ez a fejlődési folyamat? Vannak tanulmányok, amelyek összefüggésbe hozzák ezt ilyen viselkedésbeli torzulással, mert ugye alapvetően a nőstény a rovaroknál a választó nem. Viszont ugye, hogyha túl sok lesz belőlük, akkor ők stratégiát váltanak mert ugye általában az van, hogy a hímek azok, akik igyekeznek lecsapni a párosodásnak a lehetőségére, és akkor a nőstények azok, akik válogatnak a hímek közül. Viszont ebben az esetben ugye megfordul az ivararány. gyakorlatilag a nőstények lesznek, akik a hímeknek a kegyeiért harcolnak, és hát azt gondolom, hogy ha túl magas a volbakia fertőzöttségi ráta egy, -egy ilyen mélkiling törzs esetében, akkor bizony ez a, a rovarnak a szaporodási sikerére visszahathat. Tehát akkor a baktérium közvetve még ilyen etológiaivel, Változásokat és szóval viselkedéstani változásokat van, is elő tud idézni. Van, hát ezen az ivararány torzításon keresztül. Mire lehet a gyakorlatban használni ezeket a tudományos eredményeket a baktériumokkal, volbachiákkal, és hát a nekik otthont adó rovarokkal kapcsolatban? Például nagy potenciál rejlik bennük az emberi betegségeket terjesztő vérszívó szúnyogok, illetve legyek elleni védekezésben. Vannak olyan betegségek, amelyek ellen nem léteznek, vakcinák nem lehet igazából ellenük védekezni, viszont a őket terjesztő rovarok ellen lehet, és pont itt jönnek a képbe a Vannak például olyan vírusok okozta betegségek, amelyeknél ez az egy megoldási lehetőség jöhet számításba. Például kimutatták azt, hogy a volbakhiák igen hatékonyan tudják meggátolni bizonyos vírusoknak a szaporodását, illetve egyik generációról a másikra történő átadását. Ilyen például a dengiláz, ami egy trópusi vírus okozta betegség, és ott már próbálják használni ezt a lehetőséget. Ugyanis a volbakhiák gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, versengenek ezekkel a vírusokkal, és gyakorlatilag a gazdának az alap a növelésével ki tudják szorítani ezeket a vírusokat. Vagy például sikerült olyan volbachia kifejleszteni, ami a gazdának az élettartamát lerövidíti, és ez is egy fontos pont, mert ugye ezekben a rovarokban kell egy kis idő, amíg ugye a vérszívás után ezek fertőzőek lesznek. Aztán például a természetvédelemben is nagyon fontos figyelembe venni a volbakjáknak a jelenlétét. Vannak ugyanis olyan veszélyeztetett fajok, amelyeknél ugye szükségesé váltak ilyen visszatelepítési programok. És akkor nem mindegy, hogy milyen volbachia fertőzött egyedeket próbálunk mi betelepíteni egy adott helyre, ahol mondjuk kis egyed számban létezik még az adott populáció, amit mi szeretnénk megvédeni, viszont hogyha ott ugye elterjedt egy volbaki a törzs, és mi egy másik törzsel fertőzött állományt próbálunk oda visszatelepíteni, akkor ki tudjuk írtani azt a populációt, amit mi eredetileg meg akartunk volna védeni. De vajon lehet-e hosszú távon sikeres az egysejtőek, vagy akár a szervezet sejtes szintjein a hazugság, a megtévesztés? Kéri György, biokémikus, bizakodó az igaz és a hamis kommunikáció esélyeit illetően. Azért élünk, és arról szól az élet, hogy egymásra találjunk. Hogy, hát ez már nagyon romantikus, de én azt gondolom, hogy a, az élet a szeretetről szól, az, az összetartozásról. Ez az élet értelme és célja az egyetlen értelme célja. Ez az összetartozás, ez a fő hajtóerő. Ez működik az emberek között, ez működik a sejtek között is. Az összetartozás van az egyik oldalon, és a másik oldalon, ha akarja, a fény hiánya, a sötétség, a megtévesztés az emberben, amikor azt mondja, hogy engem ti nem értekeltek, én akarok halhatatlan lenni, én nem akarok hozzátok tartozni. Mitől lesz ilyen az ember? Mitől lesz ilyen a sejt? Mondhatjuk azt, hogy ez egy Mutáció, tehát egy véletlenszerű hiba, és hát lehet tulajdonképpen az, hogy nem kapja meg valami okból kifolyólag, mondjuk rendszerhiba miatt azt a kommunikációs jelet, ami őt oda kapcsolja a többihez. Téridő című műsorunkban az igazmondás, hazugság, megtévesztés és manipuláció jelenségeiről beszéltünk a sejtek és baktériumok világában. Munkatársaim Dobos Csilla Madarász Zsolt, Maksai Helga és Rubin Gabriella nevében is köszönöm a figyelmet, a szerkesztőt Kózonákost hallották.